Radio Länsman Sverige vänlig webbradio Ja, välkomna till Radio Länsman. Idag har vi ett fullspäckat program och det kommer ju som vanligt vara jag och... Och, och, och Lille Konrad kommer ju om. Ja, och snart, om en liten, liten, liten stund så ska vi bjuda in Ingrid Karlqvist också. Men först, ni som har gillat på Facebook har sett att jag skrev ut um, lite information här... Häromdagen och skrev att det är tack vare en lyssnare så kommer vi det kommer komma en överraskning och en förbättring mm. Och inom en väldigt snar framtid skrev jag men den här väldigt snara framtiden blev just väldigt snar Den mm. är redan nu Konrad du får väl prata lite nu så, så lyssnarna kan få höra innan vi låter lyssnarna höra den här skillnaden Ja, förhöraren kommer ju sannoliken göra och, och vi får väl säga att eh, Radio Länsman kryper ju sakta framåt, tycker jag. vi blir sakta bättre och bättre men eh, någonting som jag har med med är ju en helt enkelt usel ljudkvalitet eh, och särskilt från mig då. Men tack vare vår eh, ganska okända välgörare så kommer ni kära lyssnare slippa bara höra mig prata i den här sunkiga mikrofonen. Och istället kommer det låta så här. Det vill säga ja, kanske tusen gånger bättre. Eh, tack vare vår okända, eller nästan okända, eller semi-okända eh, eller inte speciellt okända välgörare så har vi fått ett par mikrofoner av studiokvalitet kan man faktiskt säga. Och ja, alltså när jag själv har lyssnat på Radio Lensman så är det ju plågsamt vilken dålig mikrofon jag har haft. Men nu har jag en mycket bättre, så, så nu, kan ni, nu kan ni glömma det som har varit, så siktar vi framåt istället. Ja, min har inte varit alla tiders heller, men med det här ljudet så är det en klar förbättring för min del också. Så vi vill säga ett jätte, jättestort tack ja. till vår välgörare. Och du, du får ju försöka se det som så att varenda ord som hörs från oss nu är ju tack vare dig, vår välgörare. Sen ska vi kanske säga med att jag och Länsman är väl inga ljudexperter så det kan vara att vi kommer experimentera lite med, med liksom, hur man ska ha micken och hur man ska prata in i den och sådär. Så ni får ha lite, lite tålamod med oss här i början. Mm. Jag tar med en länk i beskrivningen också till den här mikrofonen så ni själva... Få se vad det är vi har fått. Mm, uh, man vill faktiskt se dem också. För de är ja, väldigt snygga. Väldigt snygga. Uh, men vi ska ta och bjuda in Ingrid Carlqvist och köra igång det här programmet. Så vi är snart tillbaka. För att exponera ska exponera mera. Donera till nummer 197-4518. Märk insättningen med exponerat. Ja då är vi tillbaka här och nu med Ingrid Carlqvist. Hej Ingrid. Hallå, hallå. Hej, hej. Nu är det dags igen och vi tänkte eller jag tänkte jag så att kollade på det här programmet när den här psykologen eller terapeuten då eh, hade ett sam det. samtal med Jimmy Åkesson och sen slog det mig att det här kan ju bli ett intressant program tänkte jag. Eh, så att jag tittade om på det här igen. Och skrev ner lite saker som, som jag tänkte att vi skulle prata om. Och jag vet att ni själva, ni två också. Tittat mm. på det här och hört vad de har sagt och så. Och jag vet inte riktigt vad ni valde att, att lyssna lite extra på. Och lägga lite extra fokus på. Men jag tyckte att det var viktigast att lyssna. Och, och fokusera på den här delen som handlade mer om Jimmys barndom. Och lite om hans ungdom där. Eftersom det är någonting som är nytt. Det är, jag har ju inte hört och jag tror de flesta inte har talat om det. Så att det är mest intressant. Det som kommer mm. sen... Om man säger den andra halvan, det är mer om Sverigedemokraterna idag och det, det känner vi alla till. Mm. Så, det blir det vi fokuserar på och, och får jag bara säga för, vad, vad tyckte ni om, om, om programmet? Jag, jag, jag tycker det var lite tråkigt alltså, får man, får man säga så? Jag, ja. jag tycker konceptet är ganska dåligt. Jag tycker att, att det här med, med att personerna är så, så viktiga är fel liksom. Vad känner ni? Alltså rent spontant så tänkte jag när det började att o, oh, kul! Alltså att det inte bara blir den här dagspolitiken utan mm. att och inte de här så kallade skjutjärnsjournalisterna som bara ska avbryta som inte är intresserade av svaren. Utan bara vill försöka sätta dit partiledarna på olika sätt. Mm. Så alltså, jag tänkte när, jag, när det skulle börja att det här kan bli riktigt bra. Men jag, alltså, nu har jag sett alla program som har gått. Det är väl två kvar tror jag. Va? Och jag är jättebesviken. I ett sånt här fall tycker jag när det är en partiledare och man känner inte till så mycket om man då... Känner i alla fall jag att jag tyckte det var intressant. Jo, alltså jag, jag kanske ska förklara mig lite tydligare. Jag, jag är mer så här liksom på något sätt principiellt emot det. För att jag tycker att vi har alldeles för mycket personfokusering och att man borde prata mer om ideologi. Och när man då gör ett specialprogram där man verkligen ska gå in på djupet på några som råkar vara ledare för ett parti. Så, så ändrar man egentligen fokus. Sen kan jag mer tycka det är intressant som en underhållning. Men rent politiskt blir det ju bara problem för att, i Åkesson eller Stefan Löven eller vem som helst, det spelar ingen roll vad de är för personer. För de ska ju ändå följa partiet inom mm. mig. Ja. Men om vi ska gå till början där då så tyckte jag att i början så var det lite, det blev lite så här halvkrystat i inledningen och så men sen kommer de in på och pratar om det här om hurvida en politiker ska vara lite mer som vanligt folk eller om man ska tala på ett visst sätt med alltså mer såhär byråkratiskt språk eller ja och kostym och slips Nej. och sånt och då tänkte jag undra lite vad tycker vi själva om det om vi börjar med Ingrid hur tycker du en politiker ska vara om du väljer på, mellan de där två då? Alltså det är inte helt lätt att svara på den frågan. För att det givna svaret är ju att man vill att de ska prata ur hjärtat. Alltså vi vill veta vad de egentligen tycker. Å andra sidan så vet vi att då hoppar det grodor. Och så blir fokus bara på den grodan. Alltså journalisterna älskar ju den när någon råkar försäga sig. Eller liksom det kommer någonting som kanske inte var så genomtänkt. Och då kan man liksom få löpa gatlopp i flera veckor. Mm. Så att, alltså, det är svårt, jag önskar att det skulle vara så att journalisterna tyckte att politikerna fick lov att vara vanliga människor Att de någon gång säger någonting som kanske inte är så genomtänkt Och att politikerna då skulle säga, vet du vad, alltså, jag svarade för snabbt liksom, mm. på den frågan Nu har jag tänkt efter och det var ju dumt, alltså, vad jag egentligen ville ha sagt det var så här och så här mm. Men, men det, det finns ju inte det utrymmet Nej, och det tycker jag är helt vansinnigt, där, precis som du säger, för det ser vi ju i pressen, det gäller ju absolut inte bara Sverigedemokraterna utan alla politiker, råkar liksom säga någon, någon bisats lite halvfulla en lördagkväll, och då är det ett faktum att de tycker så. Och det är så himla konstigt, för så, det, det förstår ju alla, så är det ju inte. Man säger saker och det man verkligen tycker, det är att man, ja, man får fundera lite på detta, och så funderar man en stund... Och sen säger man det. Och då kan man stå för det. Mm. Men det är väl precis som du säger. Att, att de här ja, skjut, de vill ha något saftigt, något rejält. Och Jansal gjorde så här. Och är det inte också så att journalisterna på något sätt förutsätter att de flesta politiker, åtminstone de politiker som inte är till vänster för de är ju de är ju som små lam liksom. men de förutsätter att alla andra politiker egentligen har en dold agenda och framförallt Sverigedemokraterna och mm. därför så är de så inriktade på grodorna eller så, för att aha, där sken det igenom vilken rasist han egentligen ja. är eller så. Det här tycker jag är så intressant vi tar något lite extremt och vi säger att, att ja, vissa tror att Sverigedemokraterna är nazister och sådär varför skulle de i så fall inte bara kalla sig nazister? För att de, ja. om de nu är nazister men inte, inte visar... Alltså de kan ju inte driva, genomdriva någon, någon nazistisk politik då. För de är ju inte Så alltså, Jag förstår inte vad det är de är ute efter här riktigt. Nej, de får väl alltså, anta det... att politiker säger ungefär det de menar un, ungefär. Ja, men... Ja men det är ju så fånigt, alltså den enda nazisten som har kommit till makten Adolf Hitler, han sa ju precis vad han ville göra, ja. han körde inte med den minsta dolda agenda Nej. det enda var ju det att först ställde han upp i demokratiska val och sen gjorde han sig till diktator mm. Nej, han hade precis. vunnit så att säga men, men jag menar Mein Kamp, den, den låg ju färdig redan på 20-talet Alla som orkade Hade ju kunnat läsa den och se För han gjorde exakt det han skrev mm. Att han skulle göra Precis som vi nu säger om islam Läs koranen ja, och så vet ni vad de vill Jo men och, och jag förstår inte Vad vad, liksom, um, vad, vad, är det, vad är det folk tror Är det att Jimmy Åkesson ska på något sätt ta makten Och få jättemycket makt i Sverige Och, och sen ska hans dolda agenda komma fram Då, då rullar ja. som liksom fram en massa gaskammare och sådär. Är det, Tror de det här på fullaste allvar? Ja, men alltså, det, finns, det finns två läger tror jag. Det finns de som faktiskt tror det. Mm. Och då skulle jag säga att det är unga journalister i, mellan 20 och 30 som har liksom skolats i den här riktiga vänsterskolan och, och som, som faktiskt på allvar tror att det finns en enorm främlingsfientlighet, en enorm rasism i Sverige och vi ska bara avslöja det liksom. mm. men journalister som är lite äldre och som har varit med och många olika partier som har kommit och gått så att säga, nej, jag tror inte att de tror det men de vet att det är det som funkar, det är det nice. cheferna vill ha nice. Ja, men om vi ska gå vidare då så får vi höra att när Jimmy var mellan fyra och fem år gammal, då flyttade han tillsammans med sin mamma då till Sölversborgs kommun till ett lägenhetsområde efter att hans föräldrar då hade skilts. Mm. Och nu kommer det då upp att Åkersson är ett så kallat skilsmässobarn. Mm. Och det här var egentligen det första som jag reagerade på. Då, för att det brukar ju, ja det är så konstigt, det brukar ju användas mot folk eh, att de är skilsmässobarn. Att jag var då att familjen då inte skulle vara lyckad och att barnet då kanske inte heller är ett lyckat eller kanske speciellt framgångsrikt barn. Men det fick mig i alla fall att reagera på det här och undra liksom, varför används det av, eh, om man säger vänsterfolk och så, eh, när de i andra vändan säger att nej men alla familjer kan se ut som hur som helst. Det kan vara mamma och mamma, pappa och pappa eller, eller bara mamma och så vidare och krossa kärnfamiljen och allt det här. Men i sådana här fall, då kan de gärna ta upp det som någonting negativt att det är ett skilsmässobarn. Ehm. Med andra ord, att om det gäller Sverigedemokrater eller vad som helst, då använder de det. Hur tror ni att det kommer sig att det är så här egentligen? Det tycker jag man hör hela tiden. att, att det, det är alltid, nästan alltid något negativt och det, det förklarar då att man är ja, men rädd då eller okunnig och det är därför man, man är Sverigedemokrat. Och det är väl ett sätt att och, Ja, men inte sjukdomstämpla men nästan alltså, om man inte tycker om dagens invandring så, så beror det på att, att det är något fel på en helt enkelt. Det är väl det de vill liksom förstärka. Men, alltså, sen är, det är ju väldigt märkligt, därför att <tills> det finns ju få saker som är så bespottade idag som kärnfamiljen. Alltså, Feminister ger ut böcker som heter Happy Happy, om hur Lyckligare de blir när de skiljer sig mm. så skilsmässa är ju någonting liksom vackert och feministiskt idag så att det är märkligt att det då är någonting dåligt när man då intervjuar Jimmy Åkesson mm. eller någon annan mm. men det intressanta med det tyckte jag var att hans föräldrar hade ju då fixat den här skilsmässan var man förstod, på ett väldigt bra sätt mm. han hade haft kontakt med sin pappa fortfarande han, han liksom upplevde inte att han förlorade sin pappa utan han hade två familjer som mm. han kunde, och det var ju någonting alltså det är ju någonting positivt han har så här föräldrar som visserligen misslyckats skilja sig, men klarade av att fortsätta vara vänner och stred mm. inte om sitt barn. Och det nästa intressanta grejen är också att han tar upp det här med att eh, eftersom hans föräldrar skilde sig så tidigt så, så led han inte så mycket av det. Att om, om de hade istället skilt sig senare. Då hade det blivit så att han hade lidit mer av det. Mm. Och, alltså, det där kan jag ju verkligen hålla med om. För mina föräldrar ja, de var ju aldrig gifta. Då, men de separerade när jag var väldigt ung. Och, och, ja, men det är ju samma där. Jag menar, då växte man upp och var van att det är så här det är. För man mm. kände ju inte till något annat. Så det var ingenting man verkligen eh, mådde dåligt över heller. Ja, så är jag också ett sånt här Som man inte kan lyssna på Ett barn Men vet ni Lever Jimmys föräldrar eller är det, det vet jag inte men det bör de göra Han är ju ja. ung fortfarande ja. Jag är lite förvånad att pressen inte har gett sig på dem På något sätt, jag har aldrig hört någonting Om Jimmie Åkessons föräldrar, Har ni det Nej, det Nej men sa han inte Att de hade försökt att få tag i Var det hans mamma då när de Jagade honom, kommer ni ihåg när de stod i hans Trädgård, ja, just det, ja, just... nu minns jag inte Vad det handlade om men... Kissa i sandlådan. Ja precis, gud det där borde man egentligen gräva i lite mer inte i sandlådan. Nej, nej inte, inte i sandlådan. Men det skulle inte förvåna mig om det har stått någon, någon gammal svettig fotograf där och bakfyller pissat i hans, hans barns sandlåda. Liksom. Tyvärr, det borde, det borde förvåna Man borde ju säga nej, såklart klart inte var så, men nej, förvåna mig inte. Ja, nej och sen var det ju som du sa det där med att han påpeka att det var en trygg uppväxt och att det funkar att han liksom fick som två familjer istället. Så att, ja. Så det, det är det verkar inte som att det var så stort problem med det. Men sen så berättar han också att han som ung var bly och inte van att umgås då i större grupper till när han till det här stället, nya stället då i Solvesborg. och han påpekar att han nu även i vuxen ålder har spår av det och inte vill ja, ta en massa plats i onödan och så och, mm. men han har däremot, det här är ju lite annorlunda, eller skiljer sig att han har ju som vi märker, han har ju inga problem att tala inför människor eller stå på scen och skriver sig själv även som en teaterapa i skolan så mm. att han har inte haft de problemen. Så att, eh... Någonting som, som jag tänkte på som han sa var att han pratade om sin ledarroll. Det här, att han, han var inte den liksom som lade sig i varenda liten, liten grej utan jag fick uppfattningen med att han låter folk liksom prata och tjafsa och ta in och fundera på vad alla säger. Och sen när det är färdigt då har han liksom sitt beslut färdigt. Mm. Och, det, och så sa jag lite det, med, ja, men det, det är en ledare för mig Och då kände jag, ja, men det har en väldigt rätt i En ledare ska ju inte lägga sig i varandra Liten detalj hela tiden, för en sån ledare Blir väldigt fort liksom, illa omtyckt utan han är istället den som man själv sa, den samlande kraften. Och det tror jag verkligen. Och det är ju lite konstigt med tanke på att han är så ung. för Han, han är ju han är väldigt lillgammal om man säger så. Men man måste ju verkligen säga att det är ju någonting som har levt vidare. Och att han i dagsläget, minst sagt, är en samlande kraft. Mm. För att jag menar, när man tänker Sverige. Jag menar, jag tänker själva Sverigedemokraterna utan Jimmy Åkesson. Ja, det är ju svårt att tänka sig. det är Ja, absolut. Och, och jag undrar om han. Jag undrar om han vet hur många som sätter sitt hopp till honom alltså. Sen kan man tycka det är rätt eller man kan tycka det är fel. Men jag tror det är ju få som ser upp till Jimmy Åkesson som partiledare. Alltså jag tror inte folk ser upp till Stefan Löfven på det sättet. Eller Reinfeldt. Jag tror inte alls man ser det på samma sätt. För han är ändå en krigare på ett annat sätt. Han står i emot hela tiden. Och att, och att han är så ung också och har åstadkommit så mycket. Och, mm. och få så mycket folk med sig och så omtyckt. Mm. Men jag tänker så här: alltså Det här med att ha ledaregenskaper, och det är klart att man blir bättre om man, har, om man är lite äldre och sådär. Men, men egentligen ska jag säga att det där med ledaregenskaper det är mer än någonting medfört. Alltså, antingen har man det i sig, mm. eller så har man det inte. Jag, menar, jag som har jobbat på så många redaktioner kan jag säga det att ett stort misstag som alla ledningar gör det är att de tar den duktigaste reportern och försöker göra honom eller henne till till chef och det där funkar väldigt sällan för att det är två helt olika saker att vara duktig att liksom gräva, sitta ensam och liksom gräva fram nyheter eller att leda andra och försöka liksom få dem att lyfta sig så att jag tror att han har ledaregenskaperna och det är därför han är liksom ganska trygg i sig själv mm. Mm. Ja, jag, tror, jag tror med att, att han, är ja, som du säger, trygg i sig själv och det är väldigt viktigt att han är det eh, särskilt, särskilt i dessa tider om man säger så mm. Men någonting som jag tänkte på som var eh, som jag tänkte att det här är nog alltså både Sverigedemokraternas styrka och deras svaghet det är ju det att, att vara ständigt attackerad som han också beskrev alltså har han liksom en inre krets som han känner sig fullständigt trygg med mm. men sen är det alltså naturligtvis så att alltså, vet, nya partier drar alltid till sig konstiga människor och de tvingas utesluta folk till höger och till vänster och så där. och det är ju det är ju jättebra för honom att han har den här kretsen där han känner sig trygg. Men det kan ju också bli en fara att han, inte, alltså att han bara lyssnar på en fyra-fem-människor. Och inte riktigt vågar liksom ta till sig något annat. Nej, det tror jag absolut. och det där, Jag tror ju att, att alltså SD är väldigt toppstyrt, tror jag. Och det kan man ju tycka är bra och dåligt. Jag tror det behöver vara det också med tanke på... På hur, alltså hur låg ribban är och <clears throat> vad som får och inte får göras och sådär. Men absolut är det ju som du säger Ingrid att, att har man bara 5-6 ja, personer kring sig som man pratar med hela tiden så missar man ju lite hur det verkligen ser ut om man säger så. Mm. Och så säger det ganska mycket om de här 5-6 person personerna också att de är så pass driftiga och duktiga att de kan bygga upp ett parti så pass mm. som det är och, och, och få det att fortsätta att växa mm. och sådär så att det är ju... Det är ju största ja. föran är väl och det här tror jag det inte gäller resten men det är ju ganska vanligt har man ju sett innan att folk omger sig med, med bara ja-sägare som man säger, alltså folk som inte ser några problem alls och då blir ju ledaren, man blir skyddad då från alla problem och då brukar ju oftast organisationerna liksom rasa inifrån men, men jag tror faktiskt att Jimmy Åkesson har ganska bra koll ändå, jag tror han, han känner att han måste ha det med tanke på alltså den knivsudden han går på hela tiden. Ja men precis. Och man kan ju tycka att det var hemskt vad de slänger ut folk ur det partiet. Men, men det är nog nödvändigt. Alltså, sen är jag inte alls säker på att alla som de har uteslutit förtjänar en uteslutning. Det har jag inte satt mig in i. Men jag kan förstå varför man måste ha det. Ha den taktiken. Mm. Och jag minns att Pia nu Ni vet Dansk Folkepartis mm. ledare. Som inte är partiledare nu längre. Men som ju var det under väldigt många år. Mm. Och hon sa så här. Det ska vara svårt att komma in i det här partiet. Och lätt att åka ut. Mm. Precis som du säger Ingrid. Man vet ju inte. Men jag får i alla fall uppfattningen av att det åker lite väl mycket folk. Och det finns två problem med detta tycker jag. Det ena är faktiskt att man. Delvis är det bara dassigt att slänga ut folk. Om det inte finns en riktig anledning. Men skit i det. Man skaffar sig för det första väldigt många fiender. Och det kan ju bita en i röven sen, och det ser vi mycket av de här läckta mejlen och sådana här saker. Man, man ska få se fiender. Men sen även tycker jag att man, man ska inte vika sig hur mycket som helst för media. Eller för vad inte racismen eller vad det nu är för upp som skriver någonting. De ska, inte, de ska inte ha den makten. att om de, om de hittar något gammalt tweet från någon så ska inte de veta att ah, gett, nu kommer han åka ut. För att SD måste förstå att det spelar ingen roll vad de gör. De kan sparka alla. De kommer fortfarande inte bli rumsrena helt magiskt utan det krävs andra saker. Och jag tycker att nu har de nått den gränsen att nu får, vi, nu får de faktiskt tuffa till sig lite här. Skit i vad skriver, det är ingen som lyssnar på dem ändå. Stå på er istället. Visst, ska någon uteslutas för att de har gjort något dumt, då gör ni det. Men det gör ju ni för att ni vill det och inte för att pressen vill det. Får ju tänka på det också att eh, om man ser resultatet som blev efter den här uttjatade nu då med en järnrörs, skandalen, så får vi ändå se vad resultatet blev av det det gick framåt, mm, ja, ja. hur mycket skada skulle det då göra om, eh, om Expressen skriver att eh, en eh, politiker skrev skäggbarn, Ja, jämför, skulle det verkligen göra någon skillnad överhuvudtaget, nej. nej. Sen kan man också se det som att trots att man kanske inte tycker att skäggbarn är så farligt att skriva så vill jag ändå att SD ska ha såna politiker som fattar att ja, man skriver inte skäggbarn, man skriver inte neger alltså för det visar ändå en del för personen att de, att de fattar spelets regler Absolut. Så man får inte slänga ut sig liksom, de här sakerna. Sen däremot måste jag säga, nu ska vi inte glida för långt ifrån ämnet, men jag har lite svårt att veta vad jag tycker. De här anonyma personerna så, som, som Expressen fick tag på, det var ju vissa sd politiker där. De har ju ändå valt att vara anonyma för att de inte vill skriva detta i SD:s namn. De blev uteslutna allihopa. Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det faktiskt. För att jag kan men tycka... där har du ju igen det här som jag var inne på. Det här att de har en dold agenda. Mm. Och, alltså som politiker så kan <laughs> Så kan man ju inte Alltså då kan man inte göra så Man kan inte å ena sidan sitta och säga att ja, Jag tycker att alla är välkomna Till det här landet, vi ska bara ha vissa regler Och, så. och sen då sitta och skriva kamelknullar Och skäggbarn och ja, Alltså det funkar ju inte Men däremot Alltså därmed så tycker jag det är förkastligt Att vanliga privatpersoner hängdes ut Och det är ju det som är problemet När man skriver anonymt jag, Alltså jag skrev en ledare om det när, när Expressen hängde ut de här människorna Att jag lärde mig redan när jag skulle skriva om Helsingfors på sin tid. Jag var faktiskt en av de första journalisterna som skrev om Hells Angels etablering i Sverige. Mm. Och då lärde jag mig av en dansk journalist att eh, två alltså två tips och det första och viktigaste tipset var skriv alltid under eget namn för då var det så här liksom oh, de är det farliga, man kan inte skriva med sitt namn man skriver under med redaktionen och sådär va mm. nej så skriv alltid med ditt eget namn för det kommer nämligen att göra dels att du får respekt från dem men också att du kommer att inte låta dig frestas att dra till med saker du kommer bara att skriva det du kan få bekräftat av polisen mm. eller från andra källor och sådär va? Och det var kanske det bästa rådet jag någonsin har fått. Och det har jag följt hela mitt liv, hela mitt journalistiska liv. Mm -hmm. Att aldrig frestas till, den här, till de här liksom, anonyma kommentarerna. För då är det mycket lättare att gå över gränsen. Ja, det har du faktiskt helt rätt i. Ja, men jag tänkte att vi skulle hoppa vidare igen då och prata. Nu kom den här terapeuten Paul. Då. Han började fråga om det fanns folk som tog mer plats som Jimmy inte gillade. När han var ung och då började jag direkt tänka vad är det han eh, antyder egentligen? Jo han vill väl höra att Jimmy skriker invandrare antagligen och Jimmy han överraskade kanske inte men det tog faktiskt inte så många sekunder innan man får höra att Jimmy säger så här citat. Det är klart att min kritik mot den förda invandringspolitiken till exempel hänger ihop med att jag under den här tiden som jag bodde i det där lägenhetsområdet upplevde i viss skala den splittring och de problem som det skapar om det kommer väldigt många invandrare till ett och samma bostadshus under väldigt kort tid. Jag fick uppleva de konflikterna. Det jag tänker här är att jag undrar om inte han redan här, man skjuter sig lite i foten för att om man tar upp det här att man som ung då haft problem, alltså personen har haft problem med invandrare då kan ju det också att de använder det emot den och gör som att det är för att den här personen har haft problem med individuella invandrare och sen bara skjuter det på alla andra och så vidare. Tror ni att det är en liten fällare där och att det lätt kan bli så? Alltså jag är helt övertygad om att han hade tänkt igenom noga vad han skulle säga. Det är klart att han visste att han skulle få den frågan. Och han, alltså Jag såg att Oshinkentuel på Aftonbladet, ni han som är så målande i sina och krönikor. Ja, ja, ja, Att han skrev då att han, oh, han liksom målade upp en bild av hur fruktansvärt det hade varit. Nej, det gjorde han inte alls. Alltså han underdrev snarare. Alltså, han var väldigt medveten om att eh, det, här, det här kommer att, att liksom tolkas på ett sätt. Men det är ändå viktigt för mig så tror jag att han tänkte: Det är viktigt för mig att få säga det här. Att jag har faktiskt upplevt det. Till skillnad från politiker och journalister, så har jag bott i ett sådant område. Och jag vet vilka problem det ställer till när sammanhållningen försvinner. När reglerna inte plötsligt är gemensamma längre. Och det tror jag ändå var bra. Därför att han, det, alltså det visar ju att han vet vad han pratar om. Han sitter inte i. Eh, bara är det Jan Helin på Aftenpå? Är det Äppelviken eller något sånt där? Mm. Alltså, helvitt område med bara medelklass och så. Va? De har ju ingen aning om hur det är. Om de var tvungna att bo ett år i, på Rosengård eller i Rinkeby eller Angered så tror jag inte att de hade haft samma åsikt längre. Nej men det är helt självklart inte och det är väl det som är så jävla frustrerande men sen tycker jag precis som du säger Jimmy Åkesson tänkte ju säkert igenom detta och visste ju säkert att vad jag än säger så blir det bara ett jävla liv men han var ju också ganska tydlig med det att han sa att på individnivå träffade han invandrare och det var inga problem utan det är på gruppnivå som är grejen alltså när etniciteterna börjar komma in det vill säga att invandrarkidsen hängde med varann och svenskarna hängde med varann och det är då problemen börjar. Mm. Och igen det här som man visst alltid måste tjata om att det är inte individuella invandrare som är grejen utan det är de här strukturerna som bildas när många människor av olika anledningar liksom klumpar ihop sig. Om det då är svenska med svenska och invandrare med invandrare. Det är då problemen blir alltid. Ja, men, och det är ju precis det. Alltså, nu, nu är det så fantastiskt. Nu anklagar ju alla tidningar och honom för djupt. Ja. Inte... De har intervjuat klasskamrater och de har intervjuat poliser och säger Nej, det, var, det fanns inte en invandrare i det här området. Och, och det var inga gäng. Ja, men vad då, gäng? Alltså barn, i gäng. Det, alltså, han pratar ju inte om några kriminella. Ja, men eller hur? Det, var, det, kanske, det kanske var så här: två stycken sjuåriga iranier och en, en sexårig turk. Liksom. Det spelar ja. ingen roll, för, för en liten Jimmy Åkesson så var ju det där den då. Är det såklart jätteobehagligt. Alltså, ja, men, om det nu blir ja, ja men det är klart. Och, alltså, han har ju så rätt när han säger det. Att de svenska barnen har ju fått lära sig att man ska vara snäll. Mm. Och man ska liksom bjuda till och man ska inte slå på andra. Mm. Och det får han ju också att upp nu. Men jag menar att alltså, där sätter han fingret på någonting. Det är precis så Sverige fungerar. Vi är väl uppfostrade snälla. Vi har fått höra att det går bra för den som är ärlig och talar sanning och är snäll mot sina medmänniskor. Och sen så kommer det då människor från kulturer som har en helt annan tradition där man är en idiot om man går och ger bort saker till andra. Därför att staten kan man inte lita på. Den vill bara lura en så att här gäller det att roffa åt sig så mycket som möjligt. Och det är väl självklart att det blir konflikterna två så totalt olika kulturer möts. Ja, självklart. Oh, det är också, ja. Förlåt, men jag tycker också det är så spännande i, För pressen kör ju väldigt mycket så här att, Ja men det är inte upp till dig att berätta vad som är kränkt Utan liksom alla har sin egen upplevelse Och det är väldigt viktigt att alla får sin egen upplevelse Det där tycker jag är skitsnack i största allmänhet Men det gäller ju absolut inte Jimmy Åkesson märker man ju ganska tydligt För här ska ju andra berätta som växte upp i samma stad Kanske ungefär under, under samma tid Då vet de plötsligt hur Jimmy Åkesson mådde När han var liten så här är en ändrar liksom spelreglerna 100%. Och det är just, jag, jag tycker bara det är så genomskinligt att jag förstår inte hur, hur vänstermupparna själva inte kan se detta. Nej men alltså det är ju fantastiskt Alltså folk är kränkta varje dag Och ingen journalist ifrågasätter Någon av de här historierna Vi har hon som påstår Har blivit misshandlad För att hon bara slöja Nej det fanns inga bevis för det Men, men journalisterna köpte historien med hull och hår. Vi har den ena historien efter den andra Kränkt människa säger åh det var så hemskt Och det bara köps och ingen ska ifrågasätta det För då är man jättehemsk Och då kränker man en gång till Men om en Sverigedemokrat säger men så här upplev Ja, Nej, du ljuger. Vad har du fått dig ifrån? Vem ger dig rätt att tycka någonting? Ja, och jag tycker det är så jävla lågt. med för här sitter det ändå Jimmy Åkesson och öppnar sig ganska mycket kan jag tycka. Och berättar om hur han kände när han var ett litet barn. Men det ska man pissas på och sparkas på och skrattat och honas. Det finns liksom absolut ingen värdighet verkar det som hos dessa kritiker av Jimmy Åkesson. Och, och jag tror väl att det finns väl egentligen ingenting de inte skulle kunna tänka sig att... att och skratta åt eller liksom vända mot Jim Åkesson. är mm. till liksom om hans mamma blev sjuk. Kan jag tänka mig att. Ja, han hade hört någonting om det. Terapeuten var ju i alla fall intresserad då av att höra mer om de här konflikterna. Och det och, eh, och Jimmy berättade om det med grupperingarna. Och att det var barn från andra länder som. Ja, de höll ihop mot dem. Och att det blev fysiska konflikter och så. Och så frågade Paul då hur han hanterade det. Ja, det. Och, ja, och då fick han då till svar att Jimmy sprang hem till mamma. Mm. Och då, då, alltså, återigen tänka, han är mellan fem och åtta år här. Och det här, alltså hur är det, det, det låter ju så löjligt, men PK-folket, det här känner jag direkt att det här är ju någonting de kommer kasta sig över som en god tårta ungefär. Ingen mm. mening med Jimmy åker som en Är du jag, menar att han borde slagit sig. Jag, jag, jag menar att han ska vara en tönt då därför han sprang hem till och även då att han var rädd. Det där, just ordet är rädd. Mm. För att för de PK-folket, då, ja, då präglas Jåkesson av rädsla för det okända. Och det är en invandrarädsla som kommer då såklart. Och han berättar ju även där att han blev hotad med kniv. Om man tänker mm. då en femåring blir hotad med kniv. Och, och om inte det är rättfärdiga rädsla, då vet jag inte vad hon... Och sen är fan att jag läste... Var det inte hans eh, svar till den här Patrik? Var det den här Kina-puffar Patrik va? Oh, <laughs> ja jo, jo, men det här med att han berättade om de gånger... När han skulle hem till, från skolan... Och att eh, han var inte blev spottad på... Och knuffad av cykeln och allt vad det nu var liksom. Men, men nej, det rättfärdiga rättfärdigare inte rädsla då kanske nej. Men då frågar den här på i alla fall... Om hur vuxenvärlden sa... Om det som skedde i det här lägenhetsområdet då. Och Åkesson svarade då att det är klart att det fanns en diskussion om den problematik eh, som det här innebar. Och att det förändrades i området. Att det kom för många invandrare, det här har vi aldrig hört förut, på för kort tid. Mm, det är <laughs> ja det, Jimmy Jim gillar att säga det. Men Nej men, ja, men det var Jimmy som sa det. Men han säger ju ofta det på kort för kort tid. Men, eh, men alltså, vad tänka tillbaka då liksom till den tiden. När det här nu var. att Jag tror ju garanterat att det var ganska mycket mer öppet att grannarna, alltså pur-svenska grannarna så att säga. De pratade nog ganska mycket med varann om. Jag menar, det vet väl du, Ingrid, själv. Kanske hörde du hur jargången var ju väldigt annorlunda då. Ja, men det vet jag ju själv. Att man. Det var inte, man folk tassar inte på tå lika mycket då om man ska diskutera invandringsproblem. Nej. Men alltså, jag har en känsla av att alltså, vad skulle de vuxna göra? Det blev väl samma sak där. Om de gick och ringde på hos Hassan och sa att lille Mohammed har slagit eller knivhotat Jimmy. Ja men, jag, jag vet inte. Det kan ju vara vara att de sa nej, det var det värsta. Nu ska vi uppfostra Mohammed. Men det kan ju också vara så att, att det blev hot från den mm. vuxna delen av familjen. Mm. Eller ja, precis. Men det kanske tillade med lite stolthet. Alltså, hemskt nog. Ja, men det, vet, det kommer ju in liksom. Och du, mina barn och andras ungar. Och du ska inte klaga på våra barn. Och, ja, ja jag... sen, Även som du sa innan kulturskillnaden. Alltså, i, i, nu, nu vet ju inte jag. Men när jag får uppfattning av i många länder så är det så här. Ja, men bara han stod på sig. Dra kniv kanske är för mycket. Men, men att jag kan tänka mig att många fäd, fädrar liksom, med stolthet. Ja, ah, så alltså, han sig och slog ner sin motståndare. Han men det är bra. För det är så man löser konflikter. Ja, jag har en känsla av att om lilla Mohammed hade kommit hem till mamma, sprungit hem till mamma, så hade det inte, hade det inte uppfattats som någonting positivt i Nej. den familjen. Medan där, kanske däremot mot Jimmys mamma blev jätteglad att han faktiskt sprang hem. Mm. Ja, absolut. Och det kan man ju tycka vad man vill. Det finns ju olika sätt att lösa konflikter. Men igen, om de här två kulturerna krockar så blir det extremt dåligt för svensken då, för att vi har lärt oss något annat. Mm, och det blev det ju det när som du var inne på Ingrid och det är hade du om det här med individnivå. Att det var bra om de gick i samma klasser. och så. Men att det på något sätt förändrades så fort de går utanför klassrummet. Då, och så kommer de här invandringen ihop och så, ja, så blir det så. Då tänkte jag fråga lite, ja, när du var ung Ingrid, då, då var det ju ganska bra ändå. Eller säger, men då var det ju inte ja. de här problemen på samma sätt. Men. Alltså är det här något du känner igen Connor? att du, om du, ja, du bor ju lite mer om man säger mångkulturellt än jag. Ja. Så att, jag menar om det, hur det var i din, när du gick i skolan om det var så. Jag var ju vänster väldigt mycket såklart då. Och det är liksom först efter, det är helt sjukt enkelt. Men först efteråt slog det mig att Ja men vilka var det vi bråkade med? Jo det var ju invandrare och nazister då och för sig. Men det var på ett annat sätt. Alltså, men nazister menar jag ju, ja. vad säger man? Babyskins? Ja, men unga personer som, de var punkare eller nazister. Det var liksom ingen större ideologi bakom det egentligen. Men framförallt var det invandrare man bråkade med. Och även svenskar som hängde med invandrare. Och jag vet inte om jag har berättat det här innan. Men, men så, jag var så, så blind var man. Så när jag satt med mina punkarpolare punkar polare och sjöng svenska nationalsången fast vi hade gjort om texten och då gick den istället ännu finns det blå gula rasister. Vi är liksom och så att vi själva då kommer det ett invandrargäng och ska slå oss för detta. Och vi ja. försöker liksom nej men vad hör ni inte vad vi sjunger? De bara det skit i det ska jag inte sjunga den jävla skiten den jävla rasist. Och till och med här så var det bara Ja, nej, men det, är väl inte, liksom, det är inte för att de är invandrare på något sätt. Det är inte med kulturella skillnader att göra, liksom, utan det berodde på något helt annat. Det var, var, var ert fel. Vårt fel. fel tyckte vi aldrig att det var, men vi var mycket mer så här: ja, det var väl ett missförstånd. Istället för bara som jag kan känna fan har käften har inte den på Sen sjunger jag över vad fan jag vill liksom dra åt helvete borde man ju ha sagt. Men, men det gjorde man inte man var ju svensk, man skulle lära sig inte att slåss ja förutom mot nazister då, som var munda de givetvis. Det är det jag menar att vi har ju liksom ena handen bakbunden hela tiden i och med att vi har uppfostrats i det här att man ska vara snäll och man ska inte liksom ja, man, man ska vara snäll mot alla människor. Men det är ju bissa alltså, kan ni tänka något annat land där gästerna Liksom kommer in och förklarar för värdfolket Att de inte får lov att sjunga sin egen nationalsång Det är som att komma hem på middag Till någon och liksom Börja ha sönder deras soffa Och säga fan vilken ful soffa ni har det här maten Vill inte jag vad det för svensk skitmat I det här huset ska vi inte äta sånt här skit det är faktiskt en ganska bra liknelse Den är ju tyvärr ganska uttjatad Men det spelar ingen roll för det är ju faktiskt exakt samma princip Alltså mitt hem och mitt land Sen är det givetvis inte exakt likadant Men principen är ju precis likadant här gör vi så här, och då får ni också göra det. Och annars får ni härifrån. Och ser det inte med, med det. Nej men alltså, och sen säger jag det, va? alltså det, det är ju så att många, alltså många av de länderna som de här invandrarna kommer ifrån nu. De har en helt annan kultur. De har en mycket mer auktoritär, mycket mer liksom. Det är, det är mycket mer våldsam barnuppfostran. Och, och man har inget förtroende för staten och inget förtroende för grannar och så. Det är en sak. Men det hade kanske kunnat lösa sig om vi i Sverige hade tagit emot dem på ett annat sätt, om inte varit hade sagt nej men, nej men förlåt, nej vi ska sluta sjunga national så vi ska inte hissa flär, nej oj vad kan vi göra för er, det är ju där felet har kommit liksom. Ja absolut, jag tycker det känns så usatt om man tänker vidare på det här just den här skillnaden i uppfostran som uppenbarligen är, om man säger bland pursvenskar och bland invandrare det låter väldigt generellt nu men ja, just hur ska man i dagens Sverige uppfostra för att det här blir ju rent, det blir ju verkligen jättetråkigt. För om man tänker efter, man vill ju uppfostra sina barn till att vara ärliga, snälla, inte bråka och hålla på att slåss utan, ja, och sådana vidare. och så vidare Men samtidigt, hur ska man göra då när det finns en hel hög andra barn i skolan som absolut inte går efter de här reglerna? Och då kommer ju mina barn så att säga alltid vara offer och alltid bli trampade på Mm. Och alltid få all skit. Så jag menar, det, det, hur ska man egentligen göra idag? Det är, det är inte som det var förr <coughs> längre. Men vi ser ju vad svenskarna gör, vad pursvenskarna gör. De tar ju sina barn ur de skolorna. De flyttar ut på landet, de sätter sina barn i en liten hjärna friskola då, som satsar mycket på kunskap och sådär. Det är, ju, det är ju så svenskarna gör, fast de gör det i det tysta. Det gjordes faktiskt, det här är ganska intressant. Det, Malmö stad gjorde någon enkät för jag tror det är tio år sedan eller någonting, där de frågade, för då hade de lagt märke till att det var väldigt många som flyttade från stan. Och då skickade man ut en enkät till alla de som hade flyttat, så skulle ni ville svara på de här frågorna, varför lämnade ni Malmö och så? Och då visade det sig Just att ja. mm. förfärande många svarade, det är för mycket invandrare, mm. mina barn, jag känner mig inte trygg med mina barn, de läser ingenting i skolan och de, de, ja, de får stryk och de blir rånade och så vidare och så vidare va? Mm. Och Alltså, den artikeln finns fortfarande kvar på nätet. Men om man ringer om stad och vill ha tagit själva enkäten så finns den inte längre. Påstår. Det här är konstigt. Ja. Mm. Mm. Nej, och det men men, idag. men, men, nej, men det, det de inte tänker på heller är föräldrarna. Och det har jag sagt förut att man kan ju inte fly hur länge som helst. Det kommer ju inte finnas hur många skolor som helst. Nej, men det var precis det jag tänkte på. För till slut är det ju extremt ont om skolor. Men problemet som du tar upp, Alans, man är ju verkligen, ska man lära. Ska man alltså en vara då slåss och ta för sig? Alltså det här, vi har liksom kämpat i då, flera hundra år för att komma ifrån att bli så extremt civiliserade och lära, lära, liksom lösa konflikter med ord och sådär. Ja, ännu ska vi inte... värre ska vi ta till oss de feministerna och genuspedagogerna. Det också, förutom att vi ska vara ärliga, snälla och så vidare. Och sen ska vi vara könslösa och, ja, nej, du... och så vidare och så vidare. Ja då kan man ju lika gärna gå dö på en gång Eller på att ja, det det kommer kommer ja, Nej, nej såklart. men det där kommer inte påverka ens barns uppväxt På skolgården alls på samma sätt Jag tror ingen kommer att slå honom för att inte han är könsneutral Det är väldigt svårt att tänka mig Ja du säger inte det Hade vi kunnat föreställa oss den situation som är idag hade vi kunnat föreställa oss den för 20 år sedan ja, säger, Nej Nej det här inte... Jag pratar om att skjuta i foten och det här har jag sagt förr och jag säger det igen att Jag tror ju politikerna gör det, men just som Jimmy Åkesson beskriver ju även att eh, andra unga människor tar kontakt med han och Sverigedemokraterna och berättar om deras situation i skolan, hur de blir rånade, misshandlade och så vidare av de här gängen. Så jag menar, vilka kommer de rösta på? Vilka kommer alla de här som har genomgått det här, alla de här som har velat vara snäll? Och ärliga och allt det här. Och ja, fått så mycket skit under uppväxten. Ja, fast du säger inte det. För jag menar visst, min uppväxt var väl inte så. Det var, inte, det var absolut inte så att jag var liksom rädd för invandring. eller Jo, det var man ju. Men det var inte ett dagligt problem. Men var vadå, jag fortsatte att jag var vänstermupp i liksom, tio ja, jag, år. Ja, men sen ljusnar det för. Jo, men Nej, det var, jag, jag, tror, jag tror det att det kommer gå åt ena eller andra hållet Att mm. det kommer bli lite 50-50 där. Mm. Så att det kommer helt enkelt stå. Jag menar, sossarna och Moderaterna och alla de här... Det, miljöpartiet, det kommer, ju, det kommer ju bara försvinna. Det kommer stå mellan SD och vänsterpartiet helt enkelt. Jag vet, jag men jag. Du, du har aldrig varit vänster, vänster va? någonsin. Nej. Men du har varit i Ingrid. Du växte ja, ja, som jag. ja. Visst. Du vet ju hur, hur den här, jag tror det är svårt att fatta gentvättarna alltså, som man inte har suttit i den. För att mm. man, man, man, man, man, man tänker inte, kan man nästan säga. Uh, det, det är väldigt svårt att förklara. Så, kan du förklara på något sätt, Ingrid? Du. Ja, men vänta, får jag, får jag bara sticka in och säga att och än att du inte är så gammal Konrad, men det var ju ändå ett tag sedan det här var ja, och du får ju tänka hur illa det är nu det här förändras extremt. Jag kan jämföra med min lillebror till exempel som jag fick höra när jag var liksom i 16-17 års ålder och jag tyckte att ja men det, fast jag hade ju inte närheten så stora problem med, med de här gängen då men som han berättade. Det var ju helt otroligt. På mm. bara några få, få, få år så förändrades det jättemycket. Jo men problemet är att ingen får ju reda på det. Du, du, antingen måste du uppleva det personligt eller så får du höra via pressen att det är bara helt härligt med invandring. Ja men det klart. är just det som är grejen att de här unga de upplever det personligen ja, ja, varje enda dag. Det som, ja. men, men alltså vet ni vad? Jag tror att uh, den här striden kommer att stå mellan de vars föräldrar har råd att flytta ut på landet och gå i en uh, helvit skola. De kommer att fortsätta vara vänster. Mm. Och de som inte har råd utan de som nämligen bor i de här eh, miljonprogramsområdena det, alltså det, det, det blir en jättepolarisering mm. Alltså Vänster kan man vara så länge man inte har kommit i kontakt med verkligheten Det där var ett bra sagt <laughs> Ja. ja men så, och, och så länge man har råd med, för det är ju ganska dyrt att hålla sina vänsteråsikter eh, vid liv För det ja, men... kan bo ganska bra och så vidare Ja I men precis. I mean, as Margaret Thatcher har ju sagt det bästa citatet av alla. The problem with socialism is that eventually ru you run out of other people's money. Ja för det så. är det Alltså så länge man kan upprätthålla bilden av att ja, men det är ju jättebra. Men titta, vi har ju inga problem. Nej, för de har en invandrare i sin skola. Liksom. Det är klart att inte det. Är Han är jättetrevlig. Men mm. det, de kan inte fortsätta lura så här som de gör idag. För att idag, den st största väljarkåren idag, det är folk som är, man säger 40 tills de dör mm. ungefär. Och de har aldrig fått uppleva det här. Men hela den här generationen och generationerna som kommer komma nu. De har fått uppleva allt det här så de kan de inte släta ut och, och ljuga för mm. när de kommer hem från jobbet och, och går och lägger sig och sen ska upp och iväg till jobbet igen. Så att, alltså det kommer inte fungera i längden. Det här är ohållbart för dem. Alltså jag tänker på min stuvdotter som skulle ta körkort för något år sedan. Hon, hon, är ju, hon har ju gått i gymnasiet här i Malmö så att hon har ju haft massor med invandrarkompisar och sådär. Och för henne är ju det inte alls något problem på individnivå givetvis. Men hon ser ju då vissa saker som till exempel när hon då skulle ta sitt körkort. Och då hade hon själv sparat ihop pengar till detta. Och så läser hon då om hur... Så här, ensamkommande flyktingbarn ska få gratis körkort. Och då kommer hon till mig och säger, Ingrid, jag tycker detta är jätteorättvist. Mm. Varför ska jag betala mitt körkort och de ska få det gratis? Kan du förklara det för mig? Nej, så det kan jag inte. Nej, så nej. Du, har, du har de ser liksom, de ser dessa orättvisorna och mm. de reagerar och det är normalt att reagera. Ja, för det är det inte det, alltså med alla problem som invandringen då får med sig, det jag, nog, det jag nog tycker är jobbigast, eller man ska säga, är just det orättvisan liksom. Orättvisan att, att det kan komma hit, liksom en 65-årig invandrare och få mer lön än hon som har jobbat sedan hon var 14 som det stod ganska nyligen. Fankor. Orättvisan att vissa måste sommarjobba kanske flera år i rad. Få få råd med ett kökort medan andra får det gratis. Mm. Orättvisan att, att gamla eller, eller som jag, jag har inte råd att laga mina tänder så som jag kanske borde. Medan mm. illegala invandrare får det för 50 kronor. Mm. Det är ju, jag tror det är det som är längst upp på pyramiden. För jag tycker ändå att, alltså, finns det någon som tycker det här är okej? Okay? Existerar det sådana människor? Eller är det bara att de är... Miljöpartister. Ja, de har väl råd. Ja, men har vi... ja. nej, men alltså det är ju så att ett land som först säger till människor nej du har inte en skäl. du ska inte få stanna här du ska lämna vårt land och sen säger jag men om du bryter mot lagen och stannar kvar så tänker vi belöna dig med gratis sjukvård och gratis tandvård nej, men alltså det, är, det är ju ingen rättsstat längre så staten har ju redan gett upp ja. Ja, visst. Och de ger ju bort våra pengar, för så vi inte ens, vi har absolut inte sagt okej okay till. Och som GX så berättade att de är illegala då, om de kan tänka sig att åka hem frivilligt, ja då får ni 30 000 mm. i fickan. Det är alltså 3-4 pensionärsmånadslöner eller man ska säga. Men eh, om vi ska gå vidare då till det här eh, när Paul frågar då om hur kunde det komma sig då att eh, Jimmy kunde attraheras av Sverigedemokraterna. Så säger han jag blir nyfiken för att du säger att nej kommunisterna det var folkmördare men Sverigedemokraterna 94 var ju fyllt med nazism och det var ju Sieg Heil och allt möjligt. Och Jimmy svarade då att det inte var någonting som han såg och det är just det här som det har blivit sånt väldigt liv om. Att det inte fanns några Sverigedemokrater där han växte upp och så vidare så han var inte medveten om det här. hade fått något informationspaket och sett en Sverigedemokrat eller vad det var så att det var ju det var inte speciellt mycket. Men efter det här programmet så fick, eh, fick Åkesson den här frågan då. Eh, hur gällande eh, eftersom ni sa att det är ju liksom folk som har kommit från hans ja, men, gamla skola och så vidare och uttalas om där. Och så säger, frågar de Jimmie då, hur eh, kan du ha en sån annorlunda bild än eh, så många andra? Då säger Jimmy så här dels för att många av de som uttalar sig nu är vänsterextremister. Mm. Bra där Jimmy. Eh, Det är klart att det finns en politisk tanke bakom att försöka odla en vrångbild av partiet, säger Jimmy. Och det här tycker jag är ju absolut väldigt, väldigt eh, alltså bra att se att han verkligen står upp mot dem. Mm. Jag vet inte om ni hörde den där eh, intervjun med han med, vad ska jag säga, det invandrarklingande namnet från Jimmys gamla skola. Som absolut inte höll med om eh, den bilden som Jimmy gav. Han som hävdade att han hade misshandlad på grund av Jimmy, eller? Ja, just det. Precis. Att... Men här kan jag känna, här kan jag tänka mig att Jimmy kanske slider lite på sanningen. Och jag vet inte om det är så viktigt, men jag kan väl tänka mig att han var ung och, och, och liksom radikal och han kanske hatade invandrare verkligen och hade ingenting emot att vara med i ett parti. Han var absolut inte nazist, men han kanske inte hade spelat mycket emot att vara med i ett parti där det var massa skinned. Inte för att han var skinned själv, men. Var nej, fast 15, till, till, han brydde väl sig inte så mycket nej, Men, men vad, till, har med, med, vad har det med dagens politik att göra kan inte nej, men Till och med den där personen sa ju det Att nej, att Jimmy var inte den Som liksom höll på sådär Men, nej, han, men han, menar English, på, English. han menar på att det var folk Runt Jimmy som ja, gjorde jo, det, då. Och det, det Det kan jag absolut tänka mig att det var mm. För, att, för att då var han mer radikal Precis som jag, jag var mer vänsterradikal när jag var ung Och liksom, hörde han en intervju några dagar senare Som handlade lite om det här programmet Och då sa han det, men kan vi inte fokusera istället på Vad jag personligen har förändrat partiet till jag har tagit ifrån det ni säger och så fort jag gick med så började liksom förändringen mot det partiet vi har nu. Kan vi inte prata om det istället? Istället för vad partiet var när jag gick med, för det är väl inte så jävla viktigt. Och det håller jag absolut med om. Han har ju förändrat hela Sverigedemokraterna från ett ganska stökigt liksom parti med lite oklara avsikter kanske till det socialkonservativa riksdagspartiet som det faktiskt är nu. Men det du säger när du säger att det är radikalt om man tänker på den tiden och så vidare. Grejen är att det var ju inte radikalt på den tiden utan det var ju återigen det här att det var ett helt annat samhälle då och allt var helt annorlunda vad som var accepterat och så vidare. Mm. Och det märkte man ju där när han berättade om SDU när det startades upp där och i är inte speciellt stort då, men de hade 50-60 medlemmar och det var ju mycket för lilla Sölvesborg och det var ju det det var. det var, som man säger att det var allmänt accepterat på den tiden. Mm. Och återigen, då får vi tänka Ultima -vågen och allt hur det var då. Ja, det, det var helt accepterat på ett annat sätt. Men idag skulle det ju se som yber-nazistiskt äta barn med senap. Så är det ju bara. Men, <laughs> men, men... men alltså vad jag tycker var liksom kodordet, här, det viktiga ordet det var att han sa att han var rebell. Yes. Det är ju det är väldigt många som är det i tonåren. Och om de då rebeller inom vänsterrörelsen så är det toppen. Och det är väl klart att ungdomar är lite, de har stora känslor och så va. Mm. Men, men jag menar, om man som han var rebell och liksom säger att inga av de här. Vad fanns det då? Fem partier eller någonting? Tar upp den här frågan som jag faktiskt har upplevt och som jag tycker är viktig. Finns det något parti? Och så börjar han leta och så hittar han Sverigedemokraterna. Mm. Och så tänker han då, 15 år gammal eller vad han var. Ja alltså, det här kan man kanske göra något med. Mm. Alltså han skulle ju i och sig också kunna starta ett helt nytt parti. Men nu gjorde han inte det. Nu gick han in och precis som ni säger, han förändrade partiet fullständigt. Mm. Det är väl en bedrift? Är det någonting som ska liksom... Nej en gång var det är partiet alltså, det ska du få sota för men man bryr sig inte om vänsterpartiets <här> vaktansvärda historia eller att socialdemokraterna var de som införde ett rasbiologiskt mm. institut i Sverige så, nej, uff nej, det ska vi inte prata om det var så länge sedan plötsligt det, är så ja. Och jag menar, det här bevisar ju på något sätt att Jimmy Åkesson inte Tyckte så som partiet Eftersom man förändrade det mm. Det är ju det bästa alebit man kan ha Det kan ju inte visa, det finns ju ingen annan i hela Sverige Som kan säga det, han är ju den där mm. riktiga Nej men jag ändrade faktiskt hela partiet till något helt annat mm. Vad har ni för ursäkt liksom Nej, jag har ingenting Och det ger det... jag gamla chattet om Hur många gånger har han inte hört det Ja men det var ju någon som hade liksom nazistuniform Det var ju en person som hade det för skit länge sedan Hur många gånger ska man behöva prata om det Jag kan inte förstå detta Och hur ja, men... Hur kan det påverka någonting nu, 20 år senare, 25 år senare? Jag, jag kan faktiskt inte fatta det. Nej, men jag, alltså, det kan ju bara bero på att journalisterna hittar ju ingenting i deras politik som de med sakargument kan ställa dem till svars för. Nej, tänk, tänk, jag tänker efter det just att när, om vi tänker efter. När de, media, expo eller vad det nu må vara, när de tar upp någonting som har med SDs politik, faktiska, faktiska partiprogram och så vidare, tar de någonsin upp någonting som står i det nu? Jag vet inte om jag har hört det någon gång, jag har hört att de tagit upp gamla punkter, att, ja, men så här stod det ju faktiskt då men om ja, det här med inte. essens tar de väl upp fortfarande Om det nu står kvar om det ja, kan möjligtvis vara då någon grej Eller två men det är då väldigt torftigt Om man ska se på hela Det politi politiska partiets ideologi Och punktprogram och så vidare mm, mm. Att de kan bara dra upp gammalt mm. Kom igen när ni kan göra någonting nytt mm. Mm. Alltså när så, eh, Vad heter de Sverigedemokraterna Kommer med sin <laughs> Freudens liv eh, när alltså, Sverigedemokraterna kommer med sin budget då är det inte så att någon går in och tittar och säger, så okej, okay, de här siffrorna som man kan spara på invandring stämmer det? Men det kan de ju inte därför att det är ju riksdagens utredningstjänst som har mm. räknat ut siffrorna till dem. Och då istället så fokuserar man på gamla saker eller man bara säger såhär, eh, det fattar väl alla att det inte är på det sättet? Och sen ska alla tycka, ja det fattar alla. Ja, men det är ju den, den jag hoppas jag alla sett som lyssnar en ganska <kört> omtalad debatt mellan Reinfeldt och, och Jimmie Där de bland annat tar upp budgeten. Och då säger ju Reinfeldt, ja ah, nej den funkar inte, den är dålig, är orealistisk. Och då svarar jag ja ah, okej okay, det här brukar vi höra. Men visst, säg då vad det är som är så orealistiskt med den. Kom igen, berätta istället vad det är istället för att, mm. att säga att den är dålig. Mm. Vad på Reinfeldt svarar, den är faktiskt jättedålig. Och så är ja. som inte med med det sen. För att han har inte läst den antagligen. Jo, han börjar prata om olika avtal. Ja, den bryter mot alla möjliga avtal. Och Pim som då givetvis svarar. Varför är vi med en massa avtal som inga andra länder är med i? Då måste vi ju såklart riva upp dem. Mm. Och det igen visar ju att det finns ingenting. Det visar väl kanske till och med på att deras uträkning stämmer. För annars hade det varit huggt som gamar på detta direkt antagligen. Självklart. Men det man inte vill diskutera, det bara låtsas man inte om. Och sen så går man istället på eh, liksom gamla saker. Men det här med att jag, att jag kallade Sverigedemokraterna för socialdemokrater det var faktiskt för att jag satt och tänkte på att jag hörde om, om en person som gjorde ett, ett, ett trick mot sin mot sin stivpappa som är en ursosse mm -hmm. och som verkligen inte gillar Sverigedemokraterna. Och detta är några år sedan. Och då mejlade han över Sverigedemokraternas partiprogram fast han hade strukit namnet. Då. Och så skickade han det till honom och så sa han så, du, kan du gissa vilket parti vilket program det här är? Och då så svarade stivpappa Ja! Yeah! Alltså, det är ju sossarna. Ni Nej. ser ju varenda människa. Och när han då fick höra att det var Sverigedemokratern så blev han ju rasande. Ja, och försökte skjuta budbäraren då. Nej. Men jag menar, det, alltså, för mig är det så att mycket av det Sverigedemokraterna står för, det tycker jag är vanlig, alltså gammaldags socialdemokrati. Det är en ja, socialdemokrati ja. jag växte upp med. Mm. På 60-talet, lander och allt det här. Va? Alltså, mycket av det återfinns ju idag dagens Sverigedemokratiska Ja, men mycket av det andra med förstår jag inte. Det är väl ingen som vet att, att det finns ens. Men liksom att det här, de har en kampanj med inga papperspoliser hårdare tag mot brott och så vidare. och så vidare Det här är ju någonting som alla borde kunna skriva under på. Ja, framförallt var det ju Moderaternas politik för några år sedan. Försvaret också Moderatpolitik. Ja, just det. Just det. Ja, precis. Och i EU nu då liksom är det väldigt många som är EU-kritiska. Men så, så blir det ju som vanligt ofta att om, om Sverigedemokraterna är EU-kritiska, då ska man gilla EU. Mm, I Sverigedemokraterna ja. mot papperspoliser, ja då ska man vara för papperspoliser. I de motvårare <laughs> straff, då ska man vara för mindre straff liksom. Det är ju en sån här bizarr jävla ankdam. Glöm aldrig att Fredrik Reinfeldt stod på något möte med några studenter när det var på Uppsala universitet och sa att anledningen till att han inledde flykting, flyktingpolitiska samarbetet med Miljöpartiet var för att straffa de väljare som hade röstat på Sverigedemokraterna. Mm. Om ni tror att ni kommer att få en hårdare invandringspolitik för att ni röstade på Sverigedemokraterna Så ska jag ge er raka motsatsen Vänta och se gamle gubbe får vi se Han skrattar bäst som skrattar sist ja, Men det här är ju helt Tänk om vi hade hört att detta hände i liksom Polen eller Jugoslavien mm. eller någonting mm. vi, hade ju, vi hade ju liksom skickat dit ämnes <laughs> Nej men jag vet inte det är ju, Om man skulle se det som ett annat land än Sverige mm. För det är ju så fruktansvärt bizarrt alltså Mm, men jag är i alla fall helt övertygad om att det kommer gå väldigt mycket framåt för SD och, och det här kommer... Ja, kommer Fredrik Reinfeldt att se tillbaks till sen och se att ja, det kanske var lite dumt att stå och ja, säga sådär. Han kan ju bara lämna Sverige och flytta väl någonstans när han har sänkt det här skeppet. Ja, men efter det här då i alla fall, då kommer de in lite mer i nutid och pratar om Sverigedemokraterna nu och så. Så det, det, det vet vi alla som sagt. Så vi kan hoppa vidare eh, till slutet. För att exponera ska exponera mera. Donera till banktidenummer 197-20. 4518. Märk insättningen med exponerat. Där Ludvig Bäckman och Katarina Barling, så kallade statsvetare då, i Stockholm ja. respektive Uppsala, som ett brev på posten, vad var det jag sa när vi pratade tidigare och så, så var det ju snack om rädsla? Jo, den så kallade statsvetaren Ludvig Bäckman, han säger så här och jag citerar i Sölvesborg, där han upplevde sig väldigt rädd för de här grupperna, då som han beskriver det som, och hur den här rädslan verkar ha då varit väldigt präglande för hans bild av andra människor, särskilt då människor med en annan bakgrund än han själv. Där kom det, att han syftar på det, och, och, och alltså jag, jag förstår liksom inte riktigt att, att, det här är ju ett sätt för dem att förlöjliga, liksom, att det ska vara någon form av Eh, rädsla och jag, jag inte, i vissa fall, jag menar som där här Jimmy som tar upp själv liksom med hur han upplevde och hur det var med gängen motsättningar bråk, knivar och allt vad det nu var liksom, att är det verkligen så konstigt om, om, om sådana här tankar kanske grundas i det på grund av sådana upplevelser men det är ju klart som korvspad att det inte baserar hela politiken på det för att jag menar när man växer upp då får man ett bredare, bredare perspektiv man får en större syn på hur saker och ting är och hur mycket saker och ting kostar och så vidare och så vidare så att jag förstår inte att de kan vara så löjliga så att de tar ner det på den här nivån att ja men bara för att han var rädd när han var barn då betyder det att nej men då hatar han invandrare och då ska alla invandrare ut för han är rädd för dem mm. Ja och tänk då på hur stort nummer man gör av att muslimer påstås vara rädda för svenska. Mm. Därför att det är så vanligt att svenska män sliter slyan av muslimska kvinnor mm. eller alternativt går in i dem som mm. någon höll upp en, ja, ett plakat det. med. Karolina, Karolina Farah, vår ja. älskling. Mm. Ja, men det är liksom fullständigt självklart att de är då rädda. Och det ska man liksom... det det använder man mot svenskar, man pratar om vardagsrasismen och svenskarna är liksom några vidriga typer som, som springer omkring och, och slår muslimer, drar av dem och vad det nu är liksom. Mm. Det ska man överhuvudtaget inte ifrågasätta. Men att han blev knivhotad som femåring, ja nej fan vad är löjligt, är det någonting att vara rädd för? Mm. vad Men alltså det de... Man tycker att det här är, är någonting och verkligen reagerar på. Och det är det ju. Men den här Ludvig, mitt nya hatobjekt. Nej men, <går> eller jo. Men han kastar ur sig det här efter det. Håll i er nu. Folkhemmet får ju liksom en annan innebörd hos Sverigedemokraterna naturligtvis. Och det här säger han då liksom småskrattar hånfullt sådär vidrigt. Sen säger han det är liksom mindre betoning på hemmet och det är mer betoning på folket. Poängen här är att det är ett hem för ett visst folk och då kan man ju undra om den här Ludvig återigen då om han befinner sig i Sverigedemokraterna för 20-25 år sedan för om man snackar om ett folk vad menar han då liksom att det är kristna eller ateister eller sådana som vill ha Sveriges sociala koder värderingar och kultur och så vidare men att han återigen ska det dras till en rasfråga för det är ju precis vad han gör. Eh, vad tänker ni om det här? Alltså, ja. alltså jag mm. håller med om att det var ju fruktansvärt att se om det här liksom hånskrattandet. Mm. Eh, nej men alltså, och vad, alltså... Vad bygger han det på? Vad är skillnaden på det Sverigedemokratiska folkhemmet och det Socialdemokratiska folkhemmet? Alltså Socialdemokraterna på den tiden. Det fanns inga invandrare, Det var väldigt få. Vi har ju till och med det här talet från 1967 eller 68 när Tager Lander säger med anledning av att det har varit raskravaller i USA och så säger han då att Sverige är ju i en så oändligt mycket lyckligare situation. Vi har inte olika raser. Vi har inte de här problemen. Vi är ett homogent samhälle. Och därför slipper vi detta Och det ska vi vara glada för Ungefär så sa han mm. så jag ja. menar, De byggde ju Socialdemokraternas folkhem Byggde ju just på gemenskapen mm. Att vi var, vi var Ett svenskt folk Och vi, vi hade det bra just därför att vi inte hade Så mycket inbyggda konflikter mm. Sen kommer Olof Palme bestämma bestämmer sig för att Detta är skit, nu ska vi ha så mycket konflikter Vi bara kan mm. skaffa Och det är svenskarna som ska vara skyldiga Till det Ja, sen tänker jag så här, för ett visst folk då lite fniss fniss. Ja, för ett visst folk givetvis. Man bygger inte ett folkhem för alla i hela världen. Det blir väldigt konstigt Det är ju sån himla precis som och socialdemokraterna behöver inte ens säga detta. Det är klart att man bygger ett folkhem för svenskar, vad man nu kallar svenskar och sådär. inte för alla i hela världen. Och till att socialdemokraterna inte sa det var för att det är en sån bizarr tanke. Så det är ingenting man ens behöver säga. Vi vill ju bygga ett folkhem för vår egen befolkning, givetvis. Precis som alla andra länder gör. Man tar hand om sin egen befolkning först och främst. Och om ens bef egen befolkning mår jättebra och har massa pengar över. Då kan man börja tänka på andra liksom. Mm. Men, men ja, Sverige har ju gjort tvärtom då. att vi börjar tänka på hela världen framför vårt eget folk om man säger så, sen vet inte jag om han ute efter en nazireferens här det, <skratt> det känns ju så mm. ett ja. folk, ett land det, ja, alltså. ja. det finns en, kan jag också tipsa om eh, ja man får googla jag minns inte exakt vad jag hörde det men en ganska, en ganska ny debatt mellan eh, Henrik Arnstad ni vet den här fantastiska historiken <skratt> som med, egen, med egen ordbok som ingen annan har eh, pratade med en Sverigedemokrat, det Mattias Karlsson ja, det. Det. Ja. Mm. det var ändå lite skönt Måste jag säga att äntligen någon får säga emot honom Och vad Mattias Karlsson sa var ju bara Delvis att ja, du hittar ju på helt egna saker Plus ingen annan håller med dig Plus du är en mupp mer eller mindre men det biter ju inte på den jävla Arnstad. För att han är ju så här, ja, det här är typiskt neofascister, lalalala. Börjar han igen med sina egna påhittade jävla ord? Ja, och dessutom så var ju Hitler fascist enligt Arnstad. Alltså, han ja, det är berar intressant. Till, han birrar ju ihop allting. Men alltså, då kan man väl tänka så, ja, ja. Men han är en fjant, han är en och han har, ingen, han har ingen examen, han har ingenting, han kan ingenting. Men mm. han, problemet är ju att journalisterna fortfarande bjuder in honom som expert- men apropå fascism där också den här programledaren frågar ju hur partiet och alltså Sverigedemokraterna ska eh, karaktäriseras av andra. Det finns ju en diskussion om hur vidare. Är ett fascistiskt parti eller inte? Så Frågan hur skulle ni vilja karakterisera det? Eh, Ludvig radar upp grunderna för fascismen. Och kommer fram till att så inte är fallet. Hör och häpna. Och även den där Katarina då håller med. Och för övrigt ska jag väl säga att den där Katarina. Hon verkade ju vara... Hon var inte rika hårt på och och så utan hon var, kändes lite mer neutral i alla fall. Mm. Men det som kommer efter, det måste jag absolut citera den här programledaren då. Den som då tittar på det här programmet får han eller hon, och så lutar han sig fram, eller hen en tydligare bild av partiet. Ludvig säger så här... Det gav en förståelse för ungefär hur en sån person kanske hamnat där han hamnat. Yes. På det sättet så hjälpte det till för mig. Och vad menar han då hjälpte det till för mig? Att haha, han är en rädd liten pojke egentligen som bara vill göra utlopp för det över invandrarna eller något jag vet inte. Men i alla fall, Ludvig fortsätter då. Den känslomässiga grunden för Sverigedemokraterna i allmänhet- det är just det som intellektuellt sett blir en väldigt ohållbar egentligen utgångspunkt för deras parti. Den här idén om att det finns något sådant som svenskhet som vi kan identifiera och ha som utgångspunkt för hur vi ska dra gränser mellan olika saker och ting i tillvaron. Det är en helt omöjlig tanke egentligen. Ja, men alltså, du hör ju hur ståligt detta är Alltså svenskar Svenskar tycker att det är Superviktigt att palestinierna Ska få ett eget land Och, och samerna ska ha rättighet Och kurder och hit och dit Och alla folk ska ha sitt eget land Och alla folk har sin egen kultur Utom just Sverige och svenskarna För, mm. för det finns inte Alltså det är ju löjligt Och de kan ju sitta där i sina elfenbenstorn Och hålla på med det här tramset Men vanliga människor vet ju mycket väl Vad som är svenskar svenskhet och vad svensk kultur är. Mm. Ja, absolut. Och, och som jag brukar säga, framförallt vet han, det kan vara svårt att sätta fingret exakt på vad som är svenskt kanske, men vi kan jävligt lätt säga vad som inte är svenskt. Och det är ju ja. kanske det är lika viktigt det kan jag tycka. Jag fick men men du tycker att han var en riktig floaskilmaskin där. Ja. Men det är nästan intressantaste här tycker jag är, är det här. Ja, det kan förklara hur han hamnade här. Mm. Och pratar man ofta så om kanske en socialdemokrat. Ah, okay, ja, okej, men jag förstår. Han var fattig som var liten, det var därför han blev socialdemokrat eller han var, hade hans pappa hade företag det var därför han blev moderat. Så här resonerar de ju aldrig kring andra, överhuvudtaget. För att det behövs ingen förklaringsmodell. För då antar man att ah, de tycker väl som de tycker. Det men just som att man, man måste det sätta någon slags diagnos på folk, att Precis. det är därför de har kommit hit. men man måste är förstå är liksom. hur kunde de bli så onda. Ja. Men alltså, det, det, det visar ju verkligen tydligt att det, det går ju ändå inte så bra som vi alla vet. För att hur mycket media än vill få då Jimmy Åkesson eller Sverigedemokraterna överhuvudtaget och framstå som rena böldpesten som har återvänt mm. Så visar ju ändå siffrorna väldigt annorlunda. Det kan vi ju säga. Ja och, och det... vad var det, det Jim som sa. Jag minns inte men han sa eh, någonting med hur mycket de hade växt. Och att han är den enda personen i världen under historien som har den rollen. Jag vet inte om det är att de har fördubblat sina valsiffror de sista tre gångerna. Eller hur det nu var. Jo men det jag syftar på nu var eh, hur mycket de har växt. Om man tittar då. Och hur stort intresse det är för Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna. Om man tittar på siffrorna. Mm, ja. Och jag tänkte börja från botten den här gången och det kanske är lite föga förvånande att se att Åsa Ronsson hamnar där med 237 000 och på plats nummer 5 så hittar vi Jan Björklund med 315 000 4 har vi Jonas Sjöstedt på 371 000 och 3 där kommer Fredrik Reinfeldt med 391 000 sen på 2 då så har vi Stefan Löwen på 433 000 och på plats nummer ett har vi Jimmy Åkesson med 444 000. Jag, jag måste säga, om ja, vi, vi pratar lite allmänt. Jag eh, gillar ju ändå Sverigedemokraterna. Det får jag ändå erkänna. Och i dessa ändå jävligt mörka tider som vi faktiskt lever i. Jag vet inte, kanske, kanske inte ens Ingrid vet hur jävla illa det är egentligen. Jag vet inte garanterat inte. Man vet att det är ganska illa. Men det lilla positiva i detta är ändå att, att det finns en... En, alltså det blåser åt rätt håll Det finns en person ett parti som jag verkligen Känner väldigt mycket att de, att de försöker göra någonting bra Och det tror jag är ganska unikt I, i liksom För Ofta är det så grötigt och det är oklart Vem som egentligen vill vad och så vidare och så vidare. Men, men om man ska försöka se det här positivt Så är jag ändå, jag ser väldigt mycket upp till Jimmy Åkesson. Jag tycker att han är en väldigt duktig politiker Jag tycker att han har många bra värderingar Jag, jag tycker att är det väldigt mycket fel också givetvis Men jag tycker att de har väldigt mycket bra Och de har ju verkligen vinden i seglen Det är en ganska unik situation tror ni inte det Jo, ja, i, i, I alla fall i Sveriges historia, men, men kanske även internationellt. Vi har ju haft partier tidigare som har kommit och gått. Nydemokrati slog ju igenom ett under och brak och lyckades ta sig in i riksdagen på ett par månader. Liksom. Men sen gick det åt skogen och så åkte de ut efter ja. tre år. Och glöm inte att Miljöpartiet kom in, men åkte sen ut efter tre år. Och först tre år senare kom de tillbaka. Ja. Mm. Och då ska jag berätta någonting för er som är så unga så att ni inte kommer ihåg det kanske. Men jag bevakade faktiskt Miljöpartiet i valrörelsen 88 tror jag det var. När de åkte ut efter tre år. Och då var de alltså journalisternas driftkuklar. Alltså alla journalisterna tyckte de var de alltså. Nu vet de satt och stickade in i, i, i plenissalen Och de var superlarviga Och de hade liksom här förslag om medborgarlön Och man skrattade åt dem Och det var liksom hånskratt när de åkte ut Sen hände det någonting Och så helt plötsligt så är de liksom journalisternas bästa parti Det är väldigt Men, konstigt, alltså. ja, ja det är väldigt konstigt Men det jag tycker är alltså, det, det som gör mig mest glad med Sverigedemokraterna Det är att så många människor upptäcker hur fördjugen hela den här processen är. Att vi har alltså sju andra partier som egentligen tycker nästan exakt samma sak. Och så finns det ett parti som säger att hallå, kejsaren är naken. Ser ni inte det? Han har ju inga kläder på sig. Och det, det, det tycker jag är ett sundhetstecken att många... Lyssna på det här barnet som säger han har ju inga kläder på sig. Och om ni kommer ihåg sagan så var det ju så hur kunde de lura folk? Jo de här skräddarna de här fiffiga skräddarna de sa ju då att den här tråden var magisk och bara de smarta kunde se den. Så att de inte kunnat se tråden som de sydde kläderna med. Mm. Så var man ju korkad. Och vem vill vara korkad? Och det tycker jag är så skönt att folk liksom ser igenom det här. Att de säger, jag struntar i att ni säger att jag inte är smart. För jag vet att jag är faktiskt smart mm. För jag ser de här problemen. Och sen, kan man ju inte, sen har ju alla de andra partierna målat in sig i ett hörn. Nämligen att de ska inte till något pris samarbeta med Sverigedemokraterna. Så det kommer inget parti att göra. Det spelar ingen roll om det blir Stefan Löfven eller om det blir... Alltså Fredrik men grejen är att ju större Sverigedemokraterna blir desto fler av de andra partierna kommer att fatta att shit, det här är trots allt en demokrati och om nu folk tycker så här så måste vi kanske lyssna på dem och då kommer Ja, ett eller två eller tre av de andra partierna att börja titta på de här frågorna Precis, det tror jag och det blir väl det blir egentligen lite, lite orättvist men vi, vi, kan, vi hittar på att sossarna tar över Sverigedemokraternas invandringspolitik eh, vi hittar på det bara. men nu gör de det mm. idag. Då skulle de förmodligen läsa Gunder ganska fort för att de har ändå sånt stigma och sådär. Och mm. Det vore ju skittråkigt för Mjokeson och allt han har kämpat för, och liksom hela partiet och sådär. Men, men det viktiga är ändå att du hade i alla fall räddat Sverige på något sätt. Ja. Och Jag tror precis som du, Ingrid. Det är nog tyvärr orealistiskt att tro att Sverigedemokraterna i sig kommer få någon slags majoritet. Det är ju inte omöjligt, men du ska mycket till. Däremot får man hoppas att det blir någon slags vågeffekt att andra partier fattar att ja, men vi kan i alla fall få röster här. De skiter mm. i kanske egentligen i vad folk tycker, men de kan fiska lite röster. De kanske inte blir så extrema inom extremt stora citationstecken här som Sverigedemokraterna, men att de, att de kör lite mer så Ja, men vi kanske borde begränsa invandringen lite grann. Vi kanske borde i alla fall erkänna att det finns något som är svenskt. Vi kanske borde säga att, att det finns rasism mot svenskare till exempel. Det hade de ju känt jättemycket på. För jag tror att, mm. med tanke på, på hur Sverigedemokraterna blir behandlade så är det ju många, många Sverigedemokrater skäms väl tyvärr för att de röstar på SD och skulle hemskt gärna ta nästan vilket annat alternativ som helst. Men de kan inte se Sverige i på det sättet. Men, finns det något alternativ så, så har de kanske valt det, jag vet inte. Men vad skulle ni lyssnare, vad skulle ni säga vad tror ni skulle krävas för att socialdemokraterna skulle ta till sig en demokratisk politik? Det skulle vara intressant att ja. höra av er men ja det har ju varit ett väldigt intressant program idag tycker jag och få komma in lite i huvudet på Jimmy Åkesson eh, så jag vill tacka dig, Ingrid så mycket för att du var med Tack så mycket för att jag fick vara med ja, och så får jag tacka Konrad så mycket för du hade så bra ljud mm. Ja, precis. Ja, och så får vi tacka vår välgörare igen för det här jättebra ljudet och hoppas allt är bra med dig. Och så hoppas vi att allt är bra i mer andra. Så hörs vi igen nästa vecka. Tack och hej! Tack och hej! Du har lyssnat på en sändning från Radio Länsman. Radio Länsman finns även på Facebook. Gilla oss där. Radio Länsman återkommer regelbundet varje lördag. Så välmött